ریاض السالحین حدیث نمبر دے ات سوا ات درش او حدیث نمبر دے ات سوا باب نمبر دے یو درشم ایک نمبر باب دے ابواب باب الرؤيا وما يتعلق باب په بیان د خوبونو کې هغه چې متعلق وي بهاد د خوب سره خوبونه خلق نو خوبونه ګن قسمت دي نو خوبونه څنګه دي داغه په بارکه احادیث پیغمبر پاک موږ ته قال الله تعالی ور دي الله تعالی و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن من منا مکم باللیل و النهار اباځه د نخود الله نه د الله په یوه والی خوب ستاسو د شپې او د ورځې خوب نریه او د کې دلې نو شو د شي سره خوب نی بیانو کاغدې کاغ شپې وعن بی هريره رضی الله تعالی عنہ قال ابو هريره قال ویری سمو تو کاب ہو ری سمی تو رسول الله بعد پیغمبر غمبارے پاک اللهے او سلام ناوری دې ی کولو شوے <چوی> لم یا بقام <من النبوعت> <المبشرات> ن نبوت ال المبشرات پ شوي د نبوتنا مگر مبشرات لم یا بقام ن نب و ن باې شوي نهې پې شوي مگر سر مبشرات پاتی شوی خیستا خیستا مبشرات خوبونا قالون وی صاحبو ومل مبشرات مبشرات سی دید اللہ پیغمبر قال نبی علیہ السلام وی ارنو یا صالحاتو آ خوبونا نیکا خیستا خوبونا نیک خوبونا پاتی شوی رواح البخاریو خوبونه خوبونا ویا پخپلوینی آیا بدل بلخ خستا غوبونو کې ګوره یو خوبدا ده چاګه پیدي وبدي صفا کبنده صفا علم د قران په درسونو باندې لیدللی خپل آیا بل لیدللی قران ته ناس ته قران وی لیکه سبا غونو کې ګرځي خستا لباس یې جوړي دا حدا ده نبوت ندا صرفات دي نو وانو نقلي ذا ابو هريره رضي الله تعالى عنه ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام ويقال اذا اقترب الزمان كلا تش نزي شي زمانه د قیامت لم تقدر المؤمن تكذب لو قريب ندي چو خونادم مؤمن درو جنشي د موم... مسلمانان د ده مومنان و خوبا ده روغ نگرزی و روی المومنی جزء من ستت و من النبوه او خوبونا د مومن ده کامل مسلمان مومن خوب ده نبوه ده شپکس الویختمه یسونه یویسلا جزء من ستت و من النبوه خوب د مومن کامل د نبوت د شپد سلویغ ته حصونه یو حصہ ده متفق علی اتفاق کلی شی په دې حدیث د بخاری او د مسلم اوس په روایت نه په یو روایت کې راغلي اسدق او کوم رؤیا پتا سور کې د خوب په اعتبار سره عسوک زیاته وی په بار د خوب سره ډیر شتنه سره خوب او اصدقو کم حدیثا چه پخبرو که رشتیاو ای چه سوک والی چې زما خوب درشتیاو خیجی نو آغا دی همیشه رشتیاو ای سوک چه رشتیاو ای سوک چه در دی دین گار که در خوب باکسر با رشتیاو ای او سوک چه غلط کارو نکه او دروگوی نو در خوب باکسر با در دروگوی گره خام در مومن د نبوت شپږ سل وي ختم وي 1200 د نبوت سل حدیث کې د خوب د لیدلو فضیلت بیان شو چې خوب لیدل په حقیقت کې د نبوت د کارونه یو کار دی د نبوت په کارونه کې یو کار سره خو خوبونه خوب لیدل تنبوت کوم ایسا دا سورہ ایسا دا نو ګره کله یو مقدار بیان کی کله بل یو حدیث ک راضی په مخ حدیث کې تیر سوچو خوب د نبوت سلوختم ایسا دیم ریواض ک راضی شپګه شپګ وشتم ایسا او په بل ریواض کې راضی شپګه او یا او یایې مېسه یو حدیث کې شپګ او یایې مېسه دغه د نبی و بلکې راضی چې سره رښتمه ایسه ده مختلف روایت راضی دغه خو مبارک دی د شپګ سلوختمه ایسه نه مقصد دی د دې جز نه سم مراد دی له یو دغه چې د دې جواب د محدثینو حذرات او دا کړي دي چې د دې صحیح علم د دې صحیح علم صاحب د شریعت تره بس پیغمبر پاک صلی الله تره الله ولو ور یا یو بل جواب حافظ ابن حجر دې خسته کړي په خپل کتاب د بخاری شرحه اوی مخکنی حدیثه د شپګ سلويختمي سی جواب دا کړې لري چې د نبووت نمخ کې شپګ میاشتې د خوبونو سلسله شروعهږي پیغمبر چې جوړیدو لرو د پیغمبر د نبووت د جوړیدو نمخ کې شپګ میاشتې څنګه اغلیدل شپګ میاشتې با خوبونه لیدل او بیا دا غې نه پس در کالو پورې د 23 کال پورې د واحد نازلې دوه سلسله روانه واهې شروع و درې ښکاله نو د شپږمیاشتو د 23 تو کالونه د شپږو سلويختمه یې څه شو په نوښه درې ښکاله د دې د چنیم کې شپږ شپږ میاشته کې نو ستو شپک سروختمه سره جوړیږي شپک سروختمه ای صاحب د درشان د نبوت شپک سروختمه سده نه جوړه شو شپ میاشته مخه اول با خوبونه لیدل او یابل جواب دادې خو خوبونه د پیغمبري ندي خسته خوبونه ها د دې مقصد دادې چې دا وہی مختلف حیثیتو ندې لکه دا حلال او دا حرام او بیان دا قاعده او دا قیامت ده حالات او بیان دا دالتون کی زمانه د بعض واقعات او خبر اور قول نو دا خو خوبونه دا هم سر په دجوز د وای سره شرک دی چې دا وای په ذریعہ هم د یوسف مبارک سرته پته لګی پدې اعتبار خوبونو ته د نبوت حساب لې شي نود دی وژنا لکه دا وایه نو دا غلی د اذان د اذان نو نبی دی سلام او صاحب خو به رضال کنا شدا س یو سړی د او دا کلمات او اشهد الله اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ولا له کله په یو طریقه کله بیا حکم راغی کنه په دی طریقه باندې نود دی وژنا او خو بون او سوره یوسف کدار بیان ک چاہا خوب لیده لیو اوان خوب اللہ دا اگر اشتیاک کریو خوب لیده او بیا اگر اشتیاک کریو اللہ وانون قلیدہ بوہر رضی اللہ تعالی نونا قالا او اقال ویلی الله اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رعانی فی المنامی فسیا فاسیدانی فی الیقزا اوسو چې ما مالر په خوب کې چا چې زو خوب کې اولې دما نظر دی چې ما به او ویني په ویغا نو ګویا کده به او دې ګویا کې دې ویني مالر په حال کې دې چې زو په خوب کې دما نظر دی چې ما به په ویغا او ویني په ویغا سمانه هغه هغه ژوند دی معنا نو په داهال کې ځای ما په کې ځای ول شیطان پار شکل ندازی خود پیغمبر په شکل ندازی اوس دا غي بیان کوم زه او کانما رانی فیل یقزاری وی, وی یاداش ویلی او کانما رانی فیل یقزتی یاداش ویلی گویا کې چزی په وی خبرانی اولی دلم سنگه اولیدم په خوب کې نو گویا کې د ز په وی خبرانی اولی دلم ولله لا یتمثل شیطان به نه جوړیږي شیطان زموږ په شکل باندې زموږ په شکل شیطان جوړیږي متفقن علیه اتفاق کړی شی په د حدیث د بخاری او د مسلم دا د شیطان په شکل نبی علیه السلام ولې ناراضی ها دا ځکه ناراضی چې د نبی علیه الصلاۃ خیر او د هدایت او د دینداری امام دے اخلقو تا خیر خه خی، خلقو تا هدايت خه خلقو د دین لار خه او شیطان شر او د گمراهی امام دے نو دیوبو مخالف نشو لو شیطان ها د الله په صورت کې راتلې شي د دیو جدادا چې د جدا الله تعالی ذات اقدس صفات ہدایت او صفات ازلال دواله مجموعه ده خو شیطان د پیغمبر په شکل باندې نشیراتله ځکه شیطان امام د شر او د فساد او گمراهی او پیغمبر پر صلو اسلام امام د ہدایت او د بصره ها د خیر ده لو د شیطان د پیغمبر په شکل باندې ځکه نشیراتله هکړی وس شیطان بې ایمان اوږي خو نشیراتله وعن نبی سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنو انہو سمعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقولو جد نبی علیہ السلام ناوریدر یقولو چووے ازا را آہدکم رؤیہا یحبوا کلچیوینی یو کستا سو خوبوا چو مینہ کئی داغی سنا خستا څوک ویني مل ژوندې نفع ان ما من الله دا خسته خو بنا دا الله ندي فليحمد الله علي ان محمد ودا الله باغي بن الله حمد يدا کي خسته حال کي او يحدث بها او بيان دي کي په خوم خلقو ته ورفي روات نو په يو روات کې راغلي فلا يحدث بها الا ما يحب لذي بيان درخوا مگر هغه چاته ری بيان کی يحب چه هغه چاته ری بيان کی چه د دور صد محبت او د میني ار چاته مو بيان وا او ګورو يوسف عليه صلوات و سلام چې خوب uridine پلار ته بيان کا لو پلار ورته یو بچیا دا خپل خوب د خپلونو تا لا تقصص رؤیا که لا اخواتکا خپلونو تا مبیانو ونروخنا پره دا و را غیر زالک من ما یک او کله چوینی دا خوب غیر دا دینا یعنی خوب نئی آچه دے بدگلینو فا انمایی من شیطان لبیشکا دا بدخوب دا دا سنی دا دا شیطان نئی حاللی یستااعز من شریا لپنادی والی د دی شردهشیطان نه والله یزکووالی آهدن او نودي بیاې دا خو د پا د یو چاته پای نه لا تضرروو ب شکه دا خوبب زر نه رسې خوبدلله س نقصسان شر ورسولې خونه پنای واړو چترې داغې خوب بیان نه وعن ابي قطاده رضي الله تعالى عنه قيل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اروي صالحته خيست خوبنا وفي روادن بيور رواد خلالي اروي الحسن خوبنا خيستا من الله ذا الله ندي والحلب من الشيطان او خرب خوبنا ذا الشيطان ندي ومن را تشا شولده يوشه ذكر او شده خخ نغن يغيل لا انو له توک دکی و دې توکی لالې گس تر افدا درکرته گس تر د ادریس توکی چې ګنده خو بیولې دا وليدا او وز او پناد واری د شیطاننا فانه لا تزره بشکاده شیطان دل نوص رسول متفقن علی النفس نفخ لطیف لاریق مو چې لالې پکېني معمولی او توکی رودی وجنا خسته خوبونه بیانول شي خوبات خوب چاته ما بیاناو او می چاته غايه وان جابر رضي الله تعالى او رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا اوه اذا را احدكم اذا را احدكم کله چوینه یو کستا سو خوب یکرهها چخن غني غيل لا نفل يبسق عن يساري سلاسن لتوكدي كي گستن اب تدری زلتو کانی داسے لائے بنو تکی معمولی اسے آغا دخلی آغا بتوکی وَلْ يَسْتَعِزْ بِاللَّهِ مِنَ شَيْطَانِ سَلَاسَ او پَنَالِ غَالِي پَالَا سَدَ شَيْطَانِ نَدْرِ زَلَا وَلْ يَتَحَوَّلْ عَنْ جَمْبِ الَّذِي كَانَ او او دی گرزی وَلْ او بر رب العرش واذ یودی واذلی اغا ددخ بل اغا چوده پاره باندې اغا دی والی ټرا اغا ددته والی بل طرف تا مسلمون مسلمن چ پکم دد او وانه بال اسقای واسل ابن الاسکار رضی الله تعالی عنه قال او قال به الرسول الله صلی الله علیه وسلم ان من آمل فری یت د جو ال غیرې یقینا ډیرلوګنا پهکونا ونوو کې افرل فریا بل ح کے دا افرل فریا ډیر ل په گناو ک درو کې دا چې نسبت ک او سړے غیر د خپل پلان نه پلارې یوي او د پلا دا نبل جوړ کې اکثر پهې کارټو ک خا پ ک نه دا نومونونه پلاریوی او نسبت بلته کی او یرائن او ما لم تراب او یادا سو خوب بیان کی چه دسترگو یا لیدلے عیس ترگو دار آغا چھ بیانو کی خو آغا چھ دسترگو خوب نی لیدلے بل شان بیانو کی او یا ویپا پیغمبر صلی الله علیہ وسلم مانے آغا لم یا قل چاگنی ویری نواخ البخاری نو په پا د ځان داسه دروغی وی داسه دا دغیب پیشکا خوب پیشکا نو دا افر الفریع پوشی لوی دروغ جنده لوی په پالابانی وی پا کار دا چې کم خوب دوی وی نا آغا خوب بیان کا ان من آزم الفری لوی پا دروغ که آره لې په بهای کې پنیس د الله چې او سړی دا غیر غېر پل خپل پلان بل چا ته ځمې پلانر ده په کار د دې چې موږ د الله او د پیغمبر سره ها کے تعلق پیدا کو اعتبار آغو کوو نو موږ په دنیا